Kapitel 19 Nå var det slik i de dager at det ikke var noen konge i Israel. Da var det en levitt som bodde en tid i de mest avsidesliggende delene av Efrems fjellområde. Med tiden tok han seg en hustru, en medhustru fra Betlehem i Juda, og hans medhustru begynte å drive uttukt mot ham. Til slutt reiste hun fra ham til sin fars hus i Betlehem i Juda, og ble værende der i fire hele måneder. Deretter brøt hennes man opp og reiste etter henne for å tale trøstene til henne og føre henne tilbake, og han hadde sin tjener og et par eselhingster med sig. Hun lot ham så komme in i sin fars hus. Da den unge kvinns far fikk se ham, gledet han sig straks over å møte han. Og hans vige far, den unge kvinns far, holdt på ham slik at han ble hos ham i tre dager, og de spiste og drakk, og han overnattet der. Og det skjedde den fjerde dagen. Da de som vanlig stod tidlig opp på morgenen, at han reiste sig for å dra av sted, men den unge kvinnes far sa til sin svigersøn, «Styrk ditt hjerte med en bit brød, og deretter kan dere dra av sted.» Så satte de sig, og de begynte begge å spise og drikke sammen, og deretter sa den unge kvinnes far til mannen, «Jeg ber dig, bli nå natten over og la ditt hjerte være vel til mote. Da mannen reiste seg for å dra av sted, fortsatte han svigefar og nøde ham, slik at han overnattet der igjen. Da han stod tidlig opp om morgenen den femte dagen for å dra av sted, sa den unge kvinnes far, «Jeg ber dig, styrk ditt hjerte!» Og de drøyde til dagen var på hell, og de fortsatte begge å spise. Mannen reiste sig nå for å dra sted, han og hans medhuster og hans tjener, men hans vigefar, den unge kvinnes far, sa til ham, «Se nå, dagen heller mot kveld, jeg ber dere, «Bli natten over, se dagen går til ro, bli her natten over og la ditt hjerte være vel til mote, og i morgen skal dere stå tidlig opp til deres reise, og du skal gå til ditt telt.» Men mannen gikk ikke med på å bli natten over, så han brøt opp og ga seg i vei og kom til et sted foran Jebus, det vil si Jerusalem, og han hadde med seg de to oppsalte eselhengstene og sin medhustru og sin tjener. Da de var i nærheten av Jebus, og dagslyset hadde avtatt betraktelig, sa han og tjeneren til sin herre, «Kom nå, og la oss av til den nye besittnes by og overnatte der.» Men hans herre sa til han: «La oss ikke ta av til en by som tilhører fremmede, som ikke er noen del av Israels sønner. Vi må heller dra videre til Gibea.» Og han sa videre til sin tjener, «Kom, og la gå til et av stedene, og vi skal overnatte enten i Gibea eller i Rama.» Så dro de videre og fortsatte på sin vei, og solen begynte gå ned over dem da de var i nærheten av Gibea, som tilhører Benjamin. Dermed tog de av der for å gå inn og overnatte i Gibea. Og de gikk så inn og satte sig på byens torg, og det var ingen som tok dem inn i huset sitt for å la dem overnatte. Men se, om kvelden kom den gammel mannen inn fra sitt arbeid på marken, og mannen var fra Ephraims fjellområde, og han bodde for en tid i Gibea. Men mennene på stedet var Benjaminitter. Dan han løftet sine øyne, fikk han se mannen, den veifarende, på byens torg. Da sa den gamle mannen, «Hvor skal du hen, og hvor kommer du fra?» Da sa han til ham, «Vi er på vei fra Betlehem i Juda, til i mest avsidesliggende delene av Efraims fjellområde. Der er jeg fra, men jeg reste til Betlehem i Juda, og det er mitt eget hus jeg på vei til, og det er ingen som tar mig inn i sitt hus. Og det finnes både halm og fôr til eselhingsene våre, og det finnes både brød og vin til meg og din slave kvinne, og til medhjelperen som er hos din tjener. Det mangler ikke noe som helst. Men den gamle mannen sa, «Måtte du ha fred. overlat bare til meg og sørge for hva som helst du måtte mangle. Overlatt bare ikke på torget.» Dermed førte han ham inn i huset sitt og kastet blandingsfôr til eselhingstene. Så vasket de føttene og begynte å spise og drikke. Mens de lot sine hjerter være vel til mote, «Se, da kom menn i byen, uduglige menn, og omringet huset, i det de skubbet hverandre mot døren. Og de sa gjentatt til ganger til den gamle mannen, huset seier, «Før ut den mannen som er kommet in i huset ditt, så vi kan ha omgang med ham.» Da gikk huset seier ut til dem og sa til en: “Nej, mine brødre, jeg ber dere, gjør ikke noe urett, ettersom denne mannen er kommet inn i mitt hus.» «Begå ikke denne skjendige og dåraktige handling. Her er min datter, en jomfru, og hans medhustru. Jeg ber dere, la meg føre dem ut, så kan dere voldta dem, og gjøre med dem det som er godt i dere øyne. Men mot denne mannen må dere ikke gjøre noe så skjendig og dåraktig som dette.» Men mennene vil ikke høre på han. Derfor grep mannen sin medhustru, og førte henne ut til dem utenfor. Og de begynte omgang med henne, og fortsatte å misbruke ene hele natten inntil morgenen, og deretter sendte de henne bort, da dagryet brøt fram. Så kom kvinnen, i det det var i feil med å bli morgen, og falt om ved inngangen til mannens hus, hvor hennes herre var, og hun ble liggende der til det ble lyst. Senere sto hennes herre opp på morgenen, og åpnet dørene til huset, og gikk ut for å dra videre på sin vei, og se, kvinnen, hans medhustru, hadde falt om ved inngangen til huset med hendene på terskelen. Man sa til henne, «Reis deg og la dra!» Men det var ingen som svarte. Da tog mannen henne opp på jesle, og brøt opp og dro til sitt sted. Så gikk han in i huset sitt, og tog slaktekniven, og grep fatt i sin medhustru, og delte henne opp etter hennes knokler i tolv stycker og sendte henne til hvert område i Israel. Og det skjedde at alle som så det sa, når slik som dette har ikke hent og har ikke vært sett fra den dag i Israel sønner dro opp fra Egypts land og til denne dag festeres hjerter ved det holder åndslagning og tal